Jabur 72 dari ayat 1 sampai 20 Mazmur Sulaiman. Berilah penghakimanmu, Ya Allah, kepada Raja dan kebenaranmu kepada anak Raja. Dia akan menghakimi umatmu dengan adil dan orang miskinmu dengan saksama. Gunung Ganang akan membawa kesejahteraan kepada umat dan bukit bukan hasil kebenaran. Dia akan membawa keadilan kepada umat yang miskin. Dia akan menyelamatkan anak-anak sesak dan akan menghancurkan penindas. Mereka akan takut kepadamu selagi ada matahari dan bulan turun-temurun zaman berjaman. Dia akan turun seperti hujan ke atas rumput sebelum ditebas seperti hujan yang mengairi bumi. Dalam pemerintahannya orang yang benar akan makmur. Dan kesejahteraan penuh melimpah Selagi bulan bercahaya Dia akan berkuasa dari laut ke laut Dan dari sungai Efrat ke hujung bumi Mereka yang tinggal di gurun Akan tunduk kepadanya Dan semua musuhnya akan mencilat debu Raja-raja Tarsis dan Kepulauan Akan membawa persembahan Raja-raja Seba dan Seba akan membawa persembahan. Ya semua raja akan sujud di hadapannya, semua bangsa akan melayaninya. Kerana dia akan menolong orang sesak yang berseru kepadanya dan orang yang menderita serta mereka yang tidak ada penolong. Dia akan mengasihani orang yang miskin dan memerlukan bantuan. Dia akan menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan. Dia akan membebaskan hidup mereka daripada penindasan dan keganasan dan darah mereka amat berharga baginya. Dia akan hidup kekal, emas dari seba akan dipersembahkan kepadanya. Orang akan sentiasa menyembahnya dan berdoa kepadanya dan setiap hari dia akan diberkati. Tanaman biji-bijian akan subur dan makmur hingga ke puncak gunung. Buahnya melambai-lambai seperti Lebanon dan penduduk kota akan bertambah seperti rumput di bumi. Namanya akan kekal selama lamanya. Namanya akan kekal selagi ada matahari. Manusia akan diberkati keranaNya. Semua bangsa akan memujinya. Segala puji bagi Allah Tuhan, ya Allah Tuhan umat Israel. Hanya Dia yang melakukan. Perbuatan yang menakjubkan segala puji bagi namanya untuk selama-lamanya. Semoga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Amin. Amin. Sekian doa Daud anak Isai.